Hurtzaindegi, eskola eta osasungintzaren ondotik, ofizialen ganbararekin izenpetu du hitzarmena Euskararen erakunde publikoak, irakaskuntza sail hortan Euskarak ere presentzia handiagoa ukan dezan. Itzarmen horri eskar seinaletika aguzia elebiduna izanen da, dokumentuak elebidunak izanen dira, eta langileek Euskara ikasi edo obetzeeko formakuntza ukanen dute. Langile eta ikasleengandik eskaera badela, esplikatu diguz overlagurk ofizialen ganberako presidenteak. Aniz jendek, hemen guakasteko erremontu erbustu honbat, eranet, naineluketela demarchio otan zehitu. Bayonan badia hitunetan amak uh, langile, badia lauron taberritan amak bat aprandizat. Eta galitendulai bati eta eta uh, akortzi iztea, zehiten eta hituko eskola naiz eta ibiziko taenak, eta jendeak rapurtsia monta uh, maatzorri behar, bai ez, zen leko ez, zet nahute ikasi, uh, kantu eta izate laik nahute jakien zeh eta den. Jendek, hunat, Eta heldu dira ikbadi eskaldi eta laun bat zuari eskola zimitzatzen dira, eta ez dute jende konfeketzen. Ne ustuko, enportanta, jakitzea langoia horre. Ta, ez jakitzea, eraizia horre akordioak zer aldatuko na, ba, ngile, na, eta eta tuko, du zein izanenda len urratsa hemen lehemizko lana bai bai kite lehemizko langilek konbentzio hori sinatiela lehemizko lana tan ulhastengian snowki merduka sin ta formazio horiek tan opatuko du ore orrenbat astean bioren astean ta galdia badi bai bai du ikusi nola eman du hori dena patikan sinatura baitia biziki deja da kontingen biziki ben bai bai du Afgantsoa maitea, e, e, e. Iparra Euskal Herriko enpresarik haundienak izen betu du beraz hitzarmena. Bai, bon, bere gala diote enpresarik haundiena dela ofizial gintza, eta beraz erripikatu ditut beren hitzak berak, egian onbre haundian baditugula ofizialeak gure, gure lugaldean eta horietan badela hainitz euskaldun eta Fartikulazki gazteetan, euskal, Euskaradun nahi dutenak ere. E, beraz, e, ofizialen gambera da, lehen lehenik, formakuntza leku bat. Eta hor, sail bat e, idekiada. Profesional mailan e, eta formakuntzeri buruz, gauza guti eginik da, e, memento hauetan. Egia konzentratu girela bai haurzaindegi eri buruz, familiako transmisioari buruz, eskoletan e, erakaskuntzari buruz, e, lehen-lehenik ama eskoletan, gero lehen mailan, gero koleziotan eta orai lizeotan, bainan profesional e, formakuntza horiek ez ditugu ongi e, ikertuak. Eta, e, ganbera ofizial bat, interesatua denik, beraz, zehurki, agurtzekoa da. Profesional mailan, formakuntzak emanak izan ditezen ere Euskaraz. Zertan da, garrantzitsua hizkuntza ofizialen ganbaran. Bon, gure lugaldeak uh, ofiziale eskualdunak behar ditu eta Euskarak garrantzia hondia du. Lehenbiziko harremanetan Euskaraz mintzatzen delarik konfiantza segidan sortzen da. Eta uh, beraz konfiantza jortan gure enpresa kipiak eta gure gizarteak galde giten du uh, ez bakarrik uh, profesional ona izahitia, baina nere eh, gizartekide ona izahitia eta horrek erran ahidu Euskarak baliatua eh, izan behar duela.